și în și pe pământ, el tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu aducând pentru iubiții ascultători programul numărul 250. Dragi ascultători, ne aflăm astăzi în fața Cuvântului Lui Dumnezeu, care îl găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 27. Vom avea pentru început versetul 37, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Și pe urmă, prin grija și bunătatea lui Dumnezeu, cât și bunăvoința dumneavoastră ascultătorilor, vom pătrunde mai departe în lecțiunea pregătită cu atâta drag pentru dumneavoastră. Înainte însă de pătrunderea în lecțiune, haideți să vedem ce s-a mai întâmplat cu micul Sami, negrul acela, pe care în împrejurarea din lecțiunea trecută l-am lăsat exact în momentul în care s-a întâlnit cu cel mult dorit de el, Ștefan Meril. Ștefan Meril a plătit dolarul pentru cel care l-a condus până la el, după care l-a rugat pe Sami să aștepte într-o sală acolo, el fiind nevoit să se ducă la o adunare care era deja anunțată mai dinainte. Povestește Ștefan Meril în continuare, am plecat deci la adunarea de rugăciune și Sami a intrat în sala minunii. Minunii este pus în ghele mele. Dar în seara aceea, foarte ocupat cu mine, am uitat de negrul meu și tocmai la ora 10 și jumătate seara, în momentul când să mă întorc acasă, numele de Sammy Morris mi-a revenit în minte. Repede am intrat în sala unde el m -a aștepta și mare mi-a fost mirarea văzând acest negru în picioare pe platformă, iar înaintea lui 17 persoane îngenunchiate, care tocmai se întorseseră la Dumnezeu, auzindu-L vorbind despre Domnul Isus. În seara aceea am putut să văd puterea lui Dumnezeu Folosindu-se de un tip negru ca abanosul și acest tablou la mâncă în ochi. Un negru fără cultură, fără educație, fără teologie, care în prima seară a în America a câștigat 17 suflete pentru Domnul Hristos. Nu este aceasta o minune? Lucrul acesta s-a petrecut într-o seară de vineri, După două zile, duminică, i-am spus. Ascultă, sami”. Mi-ar place ca tu să vii cu mine la școala duminicală și să vorbești copiilor." Vai, domnule, n-am fost niciodată într-o școală duminicală," a spus el. Dar până la urmă ce are face?" L-am introdus surâzând în fața tânărului meu auditoriu în felul următor. Samuel Moris, un tânăr venit din sud-estul Africii pentru a predica directorului școlii." Desigur, a fost un râs general." mi s-a ridicat atunci și de la primele cuvintele vorbirii sale am simțit că Duhul Sfânt era în mijlocul nostru. Niciodată nu am văzut o atenție mai vie la elevii mei. Nimeni nu mai râdea și toți începuse plângă. Lacrimi de pocăință curgeau neoprite. Piepturile multora suspinau și noi toți am fost în ziua aceea martorii unei revărsări neobișnuite a puterii lui Dumnezeu. Pentru a-și arăta simpatia față de prietenul lor, elevii școlii mele au strâns bani pentru a întemeia societatea misiunii Samuel Morris și au strâns bani și îmbrăcăminte pentru a ajuta pe compatrioții săi. Câteva zile după aceea, trebuind să conduc un sicriu funerar într-un cartier foarte îndepărtat de locuința mea, i-am cerut lui Sami să mă însoțească și am luat împreună diligența. Cum aveam de traversat tot orașul, i-am arătat principalele monumente, curiozitățile, opera, Parcul Cer Mare, dar el m-a întrerupt dintr-o dată cu cuvintele. Vi se întâmplă câteodată să vă rugați într trăsură? Oh, da, i-am răspuns. Iar aceste momente au fost totdeauna binecuvântate pentru mine. Atunci, el și-a pus mâna sa neagră în a mea și m-a silit aproape să îngenunchez, spunând: mi Haideți să ne rugăm. Și pentru prima dată în viața mea m-am rugat în genunchi. Erau acolo trei călători cu noi. Sami a spus atunci în rugăciunea sa, că venise din Africa pentru asta de vorbă cu mine despre Duhul al lui Dumnezeu, dar că îi vorbeam de cu totul altceva, arătându-i orașul, oamenii, monumentele, pe când el era dornic să audă despre Dumnezeu și lucrările lui. Apoi a terminat strigând, Ștefan Meril să fie atât de plin de Dumnezeu încât să nu mai poată vorbi de altceva. Acest moment a fost unic în viața mea. De atunci n-am mai scris un rând nici n am mai ținut o predică în care să nu fi fost vorba despre Dumnezeu și lucrările Lui. Iubiți ascultători, încheiem aici episodul pregătit pentru lecțiunea de astăzi, numai înainte de a observa, interesant, că acest director de școală biblică a trebuit să învețe de la un negru fără cultură, care abia vorbea limba engleză, că de fapt misiunea Lui era să scrie, să vorbească și să citească despre Dumnezeu și nu alte lucruri. Oare chemarea mea și a ta care te numești creștin, care te numești după numele Lui Hristos, deci urmașa Lui Hristos, nu este aceeași să ne ocupăm în viața aceasta numai și numai de lucrurile Lui Dumnezeu? Facă Domnul să ne înțelege în chemarea noastră pe pământ, Chemarea noastră nu este să vorbim de unul și de celălalt, să ne bârfim, să ne invidiem, ci din potrivă, preocuparea noastră de căpetenie este mântuirea sufletelor. Te rugăm, Doamne Tată Cere, să ne ajuți ca pe parcursul acestor 30 de minute, cât ascultăm la cuvântul Tău, să ne înțelegem bine, chemarea noastră pe pământ, chemarea cea mai nobilă, să lucrăm la mântuirea sufletelor de lângă noi. Ajută-ne să facem aceasta din dragoste pentru numele Tău. Amin. Doamne, nu vreau să mai spun nimic, nimic, decât să vorbesc despre Tine, cuvintele Tale se mine, spre slava ce ți se cuvine vorbesc despre tine, cuvântele tale senine, spre slava ce ți se cuvine, spre slava ce ți se cuvine. Da, iubiți ascultători, aceasta este misiunea și chemarea noastră să vorbim tuturor despre prietenul acesta minunat, Domnul Iisus Hristos. Ba încă mai mult! marea noastră este ca, trăind o relație intimă de părtășie cu Domnul Isus Hristos, toți cei din jurul nostru să ne vadă că suntem prieteni cu El. Iubiți ascultător, textul nostru de astăzi se află în Evanghelia după Matei, capitolul 27, citim versetul 37. Și i-au scris deasupra capului vina, Acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Iisus înseamnă mântuitorul fericită vină să fii mântuitorul oamenilor, fericită vină să fii împăratul celor care îl caută pe Dumnezeu. Nu știm ce a gândit Pilat când a pus să se scrie deasupra Domnului Isus cuvintele Isus Nazarineanul, Isus împăratul iudeilor, poate că a avut un gând bun vrând să-l facă cunoscut tuturor celor care îl priveau ca pe un om sfânt. Nazarinean înseamnă sfânt, adică pus deoparte pentru Dumnezeu. Așa erau nazireii din vechiul legământ. A vrut iarăși poate să arate pe Domnul ca pe împăratul cel drept al iudeilor pe care ei l-au răspins și l-au răstignit. Oricum ar fi fost, chiar și numai ca să-și bată joc de iudei, Pilat totuși a scris un mare adevăr pe cruce. Isus este împăratul iudeilor. Mărturia de ceea ce era El pentru neamul Lui trebuia dată în mod public până la capăt. Pilat a recunoscut în scris că Domnul Iisus este împărat și nu numai un împărat oarecare, ci împăratul iudeilor, adică împăratul acelora care laudă pe Dumnezeu. Iuda înseamnă laudați pe Domnul. El nu este împăratul tâlharilor și al păcătoșilor, nu, nu. În împărăția lui nu se află păcat și cine trăiește în păcat, încă n-a ajuns sub stăpânirea împăratului iudeilor, n-a intrat în împărăția lui. Toate împărățiile lumii sunt compuse din păcătoși, tâlhari, hoți, ucigași, desprânați, lacom și așa mai departe. Dar împărăția lui Isus este compusă numai din păcătoși mântuiți. Ei sunt adevărații iudei care laudă cu adevărat pe Dumnezeu. Păcătoși și mântuiți sunt sfinți cu care se laudă Dumnezeu și de care se bucură El. Sunt și eu unii din aceia? Dar tu, iubite ascultător, orice păcătos care vrea să aibă parte de împărăția lui Dumnezeu, poate chiar de astăzi să intre în ea prin faptul că recunoaște pe Domnul Isus ca împărat și ca mântuitor al său. Cine vine la el, primește iertarea și izbăvirea de păcate. Să nu uităm că mărturia Domnului spusă în fața lui Pilat și pe care acesta a scris-o pe cruce împărat al iudeilor, trebuie să fie scrisă și pe fruntea oricărui păcătos care este cu adevărat mântuit. Slăvit să fie Domnul! În versetul 38 citim. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Tâlharii au fost un fel de gardă personală a Împăratului Isus în suferință. Așa după cum la dreapta și la stânga unui tron împărătesc stau doi străjeri, așa a fost la răstignirea Domnului Isus. Crucea este tronul suferințelor lui și prin ea a devenit el împăratul tuturor tâlharilor și păcătoșilor mântuiți. Sfântul Ioan Gure de Aur spune într-una din meditațiile sale, Crucea este simbol al împărăției. Într-adevăr, prin suferințele sale, Domnul Isus a luat în stăpânire întreg neamul omenesc robit păcatului. Crucea, cu cele patru laturi ale ei, este icoana celor patru laturi ale pământului, adică toți oamenii de la răsărit, apus, miază noapte și miază zi, sunt cuprinși în marea jertfă de pe cruce. Nu la întâmplare a fost aleasă crucea ca o nealtă de a Domnului Isus. El a fost răstignit între doi tâlhari, împlinindu-se și cu această ocazie scriptura care zice Pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de rege, pentru că a purtat păcatele multora. Tronul crucii a fost străjuit de doi tâlhari ca să arate și cerului și pământului, și îngerilor și dracilor, Că împăratul care stă acum pe acest tron nu s-a rușinat să se lase străjui de o asemenea gardă și că el, prin acest tron, a strâns în jurul lui pe toți fiii lui Adam deveniți stâlhari din pricina păcatului. Tot Sfântul Ion Gură de Aur mai spune într-o altă meditație. Din pricina crucii, noi, robii păcatului, am fost urcați la libertatea dreptății. Din pricina crucii, pământul a devenit cer. Din pricina crucii, firea omenească se ia la întrecere cu viețuirea îngerească. Din pricina crucii, nu suntem în văduvie, căci am primit mirele. Jertfa de pe cruce este cel mai mare dar al Harului Lui Dumnezeu, dat nouă oamenilor păcătoși. Ferice de sufletul credincios, care a ajuns să înțeleagă darul crucii, ferice va fi de el când va rămâne liniștit, atunci când va fi pus în numărul celor fără de lege, când și crucea lui va fi străjuită de o gardă compusă din tâlhari, suferind ca un tâlhar, deși el nu este tâlhar. Orice cruce purtată liniștit, este o pricină de mântuire pentru cineva. Împreună cu Domnul Iisus au fost răstigniți doi tâlhari. Iată încă un gând. Între tâlharii aceștia ne numărăm și noi. Scrie la roman 6 și la roman 8, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu el. Tâlharii, după răstignire, n-au mai fost tâlhari. Nimeni nu s-a mai temut de ei. Și noi... Dacă ținem filea veche pe cruce, nu mai avem nici o teamă de ea, de capriciile și de puterea ei. Ce teamă să mai ai de un răstignit? Haideți acum să vedem în versetul 39, care era atitudinea trecătorilor pe lângă scena aceasta. Citim versetul. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap. Iubiților! Cine trece pe lângă Domnul Iisus într-un fel sau altul, își bate joc de el. Numai aceia care rămân lângă el, îl pot vedea așa cum este, îl înțeleg și îl cinstesc cu adevărat. Când treci grebit pe lângă un om sau pe lângă un lucru, nu poți să-ți faci o părere dreaptă. Exagerezi fie într-o parte, fie într-alta. Ori lauzi pe nedrept, ori bagiocorești pe nedrept. O părere dreaptă și adevărată poți avea numai când rămâi răbdător și fără prejudecăți lângă un om sau lângă un lucru, studiezi tot ce se poate cunoaște și abia după aceea îți dai părerea. De obicei numai oamenii ușuratici, oamenii de suprafață, oamenii nărăvași și unilaterali își bat joc de un lucru sau altul, de un om sau de o învățătură. Cu cât ești mai grăbit și mai neastă împărat, cu atât vei înțelege mai puțin adevărul și cu atât îți vei bate joc mai mult de el. Privirile grăbite și trecătoare spre Domnul nu aduc niciun folos. Oare ce sunt adunările oamenilor în biserici duminică dimineața și apoi după amiază și toată săptămâna trăiesc în cele mai negre păcate? Nu sunt ele o privire grăbită spre Domnul? Oare ce este în viața celor care își zic credincioși? O rugăciune grăbită, o citire grăbită în Biblie, trăind apoi toată ziua afundați numai în pământul acesta și în lucrurile lui. Nu este aceasta numai o trecere grăbită pe lângă Domnul? O viață roditoare în cele duhovnicești? O viață cu adevărat creștină? O viață de adevărată închinare înduși în adevăr? Este numai aceea care nu trece de Hristos, ci rămâne lângă El, rămâne în El și îl privește necurmat, fără gravă. Psalmistul spune la psalmul 16 cu versetul 8 cuvintele acestea. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Iubiților trecătorii, totdeauna își ba joc de Hristos și de adevăr și e normal să fie așa, pentru că cine trece repede nu poate cunoaște drept. Orice viață ușuratică a acelor credincioși, orice viață a acelor credincioși care nu trăiesc sfinți, ci sunt afundați în lucrurile pământești, este o necinstire a numelui scumpului nostru Mântuitor. Iubiților, să nu trecem pe lângă El, ci să rămânem cu El fără întrerupere. Căci numai acela care rămâne cu el în suferință, va fi alături de el și în slavă. Așadar, aflăm că trecătorii își băteau joc de el. Într-adevăr, cei trecători își bat joc de cel veșnic. Ce stare grea! Un biet trecător pe pământ să-și bată joc de cel veșnic. Cine își aruncă o privire grăbită asupra adevărului, nu-l poate înțelege sau înțelege tocmai ceea ce nu trebuie înțeles și își bate joc de el. Dacă trecătorii s-ar fi oprit lângă crucea Domnului Isus și dacă s-ar fi interesat cum de aproape cine este cel răstignit și de ce a fost răstignit, nu și-ar mai fi bătut ei joc de el. Cât de nefericite sunt sufletele care trec în grabă pe lângă Domnul Isus. Îi aruncă doar o privire și văzându-l răstignit între tâlhari, îl iau har și-și bat joc de el. Oare ce sunt rugăciunile ale noastre care le spunem pe de rost, repede, de multe ori spunând o rugăciune, ne uităm în alte părți și ne întrerupem prin fel de fel de cuvinte, fără să ne gândim la înțelesul lor adânc? Nu este tot o privire, o trecere grevită pe lângă el? Aceasta e o bătaie de joc la adresa lui. Căci prima condiție pentru a cunoaște adevărul este să te oprești din drumul tău. Să te oprești din gândurile tale. Să te oprești din preocupările tale și în felul acesta să te apropii de el și apoi să judeci nepărtinitor. Să fii acolo cu mintea, cu inima, cu sufletul și cu toate. Aceia care trec grăbiți să nu se aștepte să pătrundă tainele adevărului. Nu niciodată. Cu cât cineva este legat de lucrurile acestea trecătoare, cu cât este mai călăuzit de Duhul Firii Lui Pământești Trecătoare, cu atât va fi mai departe de a înțelege adevărul acela netrecător al Cuvântului Lui Dumnezeu. De aceea spune Domnul în Roman 12 Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia trecător, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Cu Duhul Minții tale vechi, cu Duhul Firii Vechi trecătoare, nu se poate pătrunde în templul adevărului veșnic. Cine vrea din toată inima să cunoască adevărul, Domnului dă să poată primi un Duh nou, o minte nouă. O inimă nouă și numai în felul acesta va putea să înțeleagă. Cu mintea lui care este trecătoare, nu poate nici de cum să cuprindă lucrurile care rămân veșnice. Căci tot ceea ce este nou din punct de vedere spiritual este netrecător. Iată deci că trecătorii își băteau joc de el. Iubiților, haideți să nu fim numai trecători pe lângă Domnul Iisus, ci, uite ce, haideți să ne oprim lângă El, să-i cerem să ne dea o minte nouă care nu mai trece, ca să-L putem îi urma în felul acesta cu adevărat și să-L putem mărturisi cu adevărat, atât cu vorba, dar mai ales cu viața. Cine se apropie de El, primește prin credință firea lui cea netrecătoare, firea lui veșnică. Deci, trecătorii își băteau joc de el și dădeau din cap. Adu-ți aminte, iubitule, că ești un trecător și nu-i vei mai huli pe semeni. Cine au fost trecătorii care au huli pe Domnul? Numele lor nici n-a meritat să fie consemnat și păstrat, în schimb s-a păstrat hula lor. Trecătorii și astăzi, când trec pe lângă Golgota, pe lângă adevăr, aruncă o hulă și pleacă, în loc să se oprească, să se gândească și să mângâie. Trecătorii, deci, aceia care treceau pe lângă răstignirea Domnului Isus, dădeau din cap. Duhul Sfânt este atent și la felul cum îți miști capul, cum îți miști ochii și cum îți strâmbi fața. Poți ucide un suflet și printr-o grimasă, printr-o strâmbătură de față, nu numai printr-o vorbă. Nimic nu este fără însemnătate la copilul lui Dumnezeu. Și binele și răul au o mare influență asupra semenilor decât la ceilalți oameni necredincioși. Un gest nepotrivit, făcut de cel credincios, este luat în considerație nespus de mult de cei din jur, și poate să aibă urmări grave Pe când același gest făcut de cineva care nu se ocupă cu Evanghelia Nu este luat în seamă de nimeni Cineva spunea că s-a întors la Dumnezeu Numai prin faptul că a văzut pe un copil al lui Dumnezeu Într-o împrejurare grea, stând liniștit și senin Starea acelui credincios i-a dat de gândit astfel că s-a interesat de evanghilie, primind prin credință în final pe Domnul Iisus ca Mântuitor al Său personal. Să veghem, deci, și să ne controlăm toată ființa noastră, pentru că ochii tuturor sunt îndreptați spre noi, cei care zicem că suntem urmașii Lui Hristos. Prin orice mișcare a noastră mărturisim pentru adevăr sau împotriva adevărului. Atragem sufletele spre Hristos sau le îndepărtăm de El? Să nu fim numai trecători pe lângă suflete, ci să ne oprim, să le cercetăm necazurile și să le ajutăm după puterile și înțelepciunea noastră și mai ales să le cuprindem în dragostea noastră. Trecătorii totdeauna sunt superficiali. Nici binele, nici răul nu-l pot pătrunde, de aceea își bat joc. Orice bat jocoritor este trecător, nepăsător și superficial. Adevăratul credincios este ca Domnul Isus, un samaritean milos, care se oprește lângă sufletele necăjite. Spune un înțelept așa, Pe cei care își bat joc de supărarea ta, nu îi poți numi oameni. Trecătorii niciodată nu pot sluji lui Dumnezeu cu adevărat. Numai sufletele statornicite în Hristos, prin credință, pot sluji spre slavă lui Dumnezeu și spre mântuirea sufletelor. În versetul 40 de la Matei 27, ni se spune despre acești trecători următoarele. Și ziceau: Tu care strici Templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, povară-te de pe cruce. Dacă Domnul Hristos trecă ceva, este numai ca să zidească mai bine și mai frumos. dacă îți cere ceva, este numai ca să-ți dea înapoi mai mult. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, păgoare-te de pe cruce, spune obagiocoritorii. Câtă josnicie era în sufletul norodului agitat de preoți. uita chiar și de cel din tâi bun simți, pe care și un copil îl înțelege, Că e urât să bagi jocorești pe orice om cu atât mai mult pe unul neputincios care moare. Dacă preoții își băteau joc, de ce n-ar fi făcut și ei așa până la urmă? Dacă latră un câine, latră toți după el, spune un proverb german. Cei cu sufletul de câine fac la fel. Dacă ești Piul lui Dumnezeu, pogoare-te de pe cruce. Se aude iarăși ca un ecou acel, dacă ești, pe care satana l-a rostit față de Domnul Isus când și-a început el lucrarea cu ocazia spitirii din pustie. Și la început și la sfârșit, satana este același spititor și vrăjmaș al lui Dumnezeu și al lucrării sale. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pugoare-te de pe cruce, strigau într-una trecătorii. Dar tocmai aceasta este dovada cea mai puternică și mai strălucită, că El este Fiul lui Dumnezeu, fiindcă are o cruce și a rămas statornic în purtarea ei până la capăt. Nu poate fi cineva Fiul al lui Dumnezeu fără cruce. Adevărul acesta trebuie trebuiește bineînțeles și îl mai repetăm. Nimeni nu poate fi un fiu al lui Dumnezeu fără cruce. Și acum, iubiți ascultători, în încheierea programului 250, având în vedere că am vorbit atât de mult despre cruce, haideți să dăm o explicație mai concretă a crucii, a purtării crucii. Ce sunt semne așadar crucea? Sunt semne oare obiectul acela pus la gât ca să aducă noroc? Sunt semne oare semnul acela auriu de pe veșminte pus acolo ca să dea o șare de sfințenie purtătorului veșmântului? Sunt semne, oare, suferințele și greutățile acelea care, de cele mai multe ori, sunt rodul nesăbuinței noastre? Nu! Crucea nu este așa ceva, deși, vorbind despre suferințe și greutăți, un anumit gen de suferințe și greutăți, da, pot face parte din cruce. Ce este, deci, crucea? Crucea este, mai întâi de toate, prin definiție, un instrument de omorâre. Crucea pune capăt unei forme de viață ca să facă loc unei forme noi de viață. Crucea credinciosului este multitudinea de împrejureri din viața lui prin care alege de bunăvoie renunțarea la felul său vechi de viață ca să trăiască după perceptele Scripturii. Renunțarea aceasta de deci, a creștinului de a mai trăi în felul celorlalți oameni îi va atrage asupra lui bagiocurile celor din jur, cum și Domnul Isus și-a atras bajocurile răstignitorilor lui, iar aceste bagiocuri și prigoane îi produc credinciosului suferințe. Crucea, deci, este multitudinea și toată gama de suferințe pe care un creștin și le atrage, îngropându-și de bunăvoie firea lui veche, prin faptul că... Nu mai trăiește după normele de viață ale pământenilor, ci de acum încolo se îndreaptă către Scriptură și trăiește așa cum îl învață Scriptura. Prin suferințele acestea, el își îngroapă felul lui de viață din trecut și din aceste suferințe răsare planta firavă, dar veșnică a mântuirii. Amin.